Även jag är Det en officer. Hey, thanks man. Wow! Du under arrest. Tja, och välkommen till avsnitt två av filmpodkasten Titta de snackar. Jag heter Emil och med mig har jag. Gustav. Idag ska vi snacka om Du har varit och sett Our Idiot Brother med Paul Rudd Och så ska vi snacka den nya Trailen till Mission Impossible 4 Samt Ben Affleck och Matt Damon Ska göra arbeta tillsammans igen Och jag har en liten lista på Någonting där Jag har varit och sett Our Idiot Brother Och jag jag, jag recenserade den För en sida som heter Filmforum.se Men jag tänkte att jag kan sammanfatta Vad jag tyckte då först det är en komedi då med Paul Rudd i huvudrollen. Det intressanta är att det är ju verkligen ingen film som försöker utforska någonting nytt inom komedijangen eller spricka några barriärer eller, eller sådär. Det som är intressant med den här filmen det vi kanske kan prata om lite är vilken plats har Paul Rudds komedier egentligen. För att de når ju aldrig upp till de här Anchorman, Superbad nivåerna. Var du för åsikt om Paul Rudds komedie där själv? Nej men, men det tycker jag väl att känns Det känns fortfarande som att, att han håller på att formateras in i I leading man Facket alltså Han har ju, ju slagit igenom som en så här färgstark eh, Straight guy biroll. roll med, är, han, med är, han, är, han verkligen, är han verkligen färgstark? Jag skulle hävda att han inte är det och det... Ja, och det skulle nog många säga med dig För att jag håller med dig Men någonstans har han ju blivit eh, Färgstark i och med att hans typ av Den typ av torra karaktärer han spelar Brukar inte vara eh, så charmiga Och, och, och likable Som förmodligen lät fram till den här filmen Our Idiot Brother Det brukar vara mer än kanske en Seinfeld eller sådär, Och de är inte de blir aldrig varma på det sättet Men... Där är han färgstark ändå, rent empatisk. Jo, men det, det är väl just det. För att, varför jag tror, att, jag tror att... Jag tycker att han... Alltså Paul Rudd gör sig väldigt bra, både som huvudroll och som eh, biroll i, i andra komedier som, om det så är, Anchorman eller, eller Knocked Up. Problemet kanske är varför hans egna filmer och då, som exempel då Are Brothers exempel på. Ett annat exempel på en är ju I Love You Man och sådär. Är nog för att han är ändå... För mysig, han är för snäll Han är den söta killen på skoldiskot som, som är söt och snäll på alla sätt och vis Men han har inte tillräckligt mycket farligt i sig eller han... Ja, Jo, jo. Det, och det är en klassisk karaktärsgrej Eller hur, att, att han har inget mörker han, han, han har inga ordentliga fel och brister Och då är det svårt att, att, att bygga en stor huvudroll på det liksom. Precis, men på ett sätt, på ett sätt, Det gör också ändå att hans komedier Inte tar emot lika mycket kolla på För att de ligger ändå i Någon sorts skärm i mitt fåra Och rör sig Och där tycker jag ju I Love You Man, hans tidigare film Med Jason Segel Är ett exempel På en film som Den gick väl upp ungefär samtidigt som Hangover Och tror tro, tro, jag blir slaktad jämför så jämförelse Boxoffice-mässigt Men jag tycker I Love You Man är en bättre film Och en film jag har sett om fler gånger Och, och njuter av För Polarad har någonting man njuter bara av Att att umgås med honom en, en halv timme. Jag kan du förstå menar? Ja, att, han, ja, ja. Men ändå får han ändå aldrig till det på det sättet. Men han, det känns som att han kanske väljer att göra de mysiga filmerna istället för uh, de högljudda Will Ferrell-komedierna eller sånt. Som... Ja, det är, ju lite, det är ju lite hans grej. Och, och han har ju så pass mycket jobb. Han får göra så pass mycket roliga saker. Det är ju inte bara att han gör cameos och lite huvudroller, utan han, han får vara med nästan överallt. Och och, och, och leka Så att jag tror han är rätt nöjd den vä vägen eh, Sen kanske han vill eh, Hitta något, en, något Ännu mer vågat sammanhang Men det, det är väl det som är svårt också Steve Carell och Will, Will Ferrell Kan ju få göra alla de här galna rollerna Och mm. det är väl svårt Hur skulle det se ut om han gjorde det, det men, men är inte den här Ändå att man ändå har vridit till Hans snälla grej Till något Ändå Nej, men det, är lite, det är lite som jag, jag skrev i min session, att han, han, han går ju med att spela Pojkvänns material Eller Liksom Nerknarkad myssnubbe Och ja. precis som i Forgetting Sarah Marshall Så spelar han ju här ja, Nerknarkad och trög Men väldigt, väldigt snäll Det är dock väldigt bra i en scen i filmen Där han måste ryta ifrån För då typ stelnade jag till i salongen För då att oj Paul Rudd är arg Paul Rudd karaktär är aldrig arga. Förstår du menar, så att det finns väl någonting och positivt att man, att man liksom kan så här, bait and switch, man kan liksom utnyttja hans snällhet för att sen få han att liksom snäppa. Eh... hur funkar systrarna? För jag gillar kastingen där med Zoë Deschanel, Chanel, Elizabeth Banks och Emily Mortimer. Det är, det är en jätte så här charmigt Jag kan verkligen köpa hur mycket de älskar sin bror Paul Rudd. Eh, trots att han är en idiot Hur funkar spelet mellan allihopa? Alltså det känns som att all, all, Allt är väldigt så här, skrivet och klassiskt Och jag tror du kan liksom gissa dig Till vilka karaktärer eh, De spelar <laughs> från ja. för, för exempel, ja. Vad tror du Elisabeth Banks spelar i, i filmen? Mormor Nej Den, um, nej men den, den, tuff, den så här, lite tuffa Bekäftiga system ja. vad, vad tror du så De spelar? Hon är och, yngst, du, du får, och du ja. får gissa på att hon spelar så Chanel. Okej, okay, då, då gissar jag på att hon spelar så Chanel. Ja, precis. Och Emily Mortimer spelar liksom. Den präckliga Ja, Filmen med barnen som inte ja. längst stinker sig. Och, jo, alltså, det, sagt, filmen är genomtrevlig på alla sätt och vis. Jag, jag gav den ju 3,5. Jag hatar med halvorna. Men den, den ligger med en tre och, och en fyra men den får en trea för den, den ändå inte sticker ut. Det är lite Paul Rudd -uddlöst, Men uddlöst på ett mysigt och väldigt trevligt sätt och inte på då. dåligt sätt. Ditt hjärta vill ge fyra, men din hjärna som också har ett ansvar när, när den recenserar vill ge tre. Skrattar du mycket ändå? Alltså är det en skratt? Alltså lyckas nu, den med nu, skratten? Nu, så, nu såg den på en pressvisning där det känns som att det är tabu mot att skratta. Man ska sitta och kolla ner i sitt antingsblock, men eh, jag var väl ändå så skrattade där och, jag ska till Men sen tror jag även att jag kanske skrattade lite provocerande I, i den torra miljön jag befann mig när jag såg filmen ja. Och jag tycker, inte man, jag tycker inte man behöver skratta på det sättet åt en Paul Rudd-film jag tror, jag tror det handlar om att man myser så mm. här. Jo, Man jo, myser Och, man, ja, och, man, sitter och man, man får en ler sådär som, som, som han ofta gör i sin karaktär Precis, man, är på, man blir Paul Rudd som kollar på Paul Rudd lite men den där halvan jag gav, tre och en halv, den halvan är Gå och se den på bio bara för att mysa och jag, jag ångrar lite att jag inte såg till exempel I Love You Man på bio för att efteråt har jag ju Verkligen att uppskatta den filmen och... ja, Jag är väldigt, jag, jag, jag tänker gå och se den här Jag är också väldigt förtjust jag, jag, han, han ska bland annat spela in nu Tror jag huvudrollen i En film tillsammans med Leslie Mann Ja uppföljaren de... till Uppföljaren till Knocked Up Exakt off där de har huvudrollen deras par Eller hur Ja, ah, precis. I love it. Den ska vi bli klart spännande att se. Jason Sigel är med oss också. Um, då kan vi komma till ämne nummer två. Uh, den här kasten Och det är att. Det kommer i dagarna. En, en ny trailer till uh, Mission Impossible Ghost Protocol. Och det, det är ett projekt. som Jag har inte riktigt känt mig jätte. Uh, alltså jätteintresserad. Eller, eller följa liksom projektet så. Det, det, men då är min fråga till dig. Tycker du att Mission Impossible är en filmserie värd att återvända till och hålla vid liv? Eller tycker du att direkt efter en, två eller tre filmer och det är ingen idé att bry sig om en fjärde? Nej, jag tycker det, jag tycker det är trevligt. Jag har börjat förstå att jag är ganska positiv till filmserier. Alltså, jag, jag tycker det är kul att, de ska hålla, alltså att det kommer två Pirates-filmer till med Johnny Depp. Och det verkar ju ingen annan Tycka. Så att, så att, så att, nej, alltså om, om, om det är sköna filmer Så är det bara trevligt Och så gillar jag Mission Impossible eh, Idén Från början Det, det mm. var kul att När man var tonåring På femman ser den gamla serien Alltså jag gillar det upplägget Som ettan hade eh, det här, och... det, Kritiken som kom mot ettan Var att den inte hade det Att man, dö man dödade hela Mission Impossible-konceptet när man dödade um, Tom Cruise medarbetare i början av filmen och lät honom springa runt själv i, i uh, mer en klassisk actionfilm. Jag tänker tillbaka på den. Jag ser den inte allt för ofta, men jag tänker tillbaka på det så känns den fortfarande liksom fräsch. Um, och, men sen finns det många som tycker om del två där. I serien. Och... och uh, vad tycker du om den då som uppföljare till första Om du nu också tyckte om första Nej men jag för jag tyckte om första där. Jag tyckte skälen då var bevarad Från idén Eller som jag gillade att titta på den Det var inte så att tv-serien var något mästerverk Men så, och, och, och tvåan För det kommer jag också ihåg att den fick, den fick Riktigt bra actionkritik mm. eh, Och den tyckte jag Blev lite mer så. här. Young, young, det var väl John Woo som gjorde den eller? Ja, det var det. Det var det. Ja. ja Ja men den blev lite mer åt hans Det som hans amerikanska filmer har blivit sen, sedan eh, Det blev lite mer Kyligt, alltså rak Action och eh, in Inte det här samarbetet Som jag då tycker finns i ettan eh, Och som återtogs lite med trean och gjordes rätt schyssta. Ja, nej men jag, jag tycker det finns problem. Jag tycker Mission Possible 2 har åldrats mycket, mycket sämre än den första filmen. Jag tycker första filmen liksom håller sig fräsch. Men den här Mission Impossible 2 är en film där John Woo som säkert var jättehäftig när han kom och gjorde Hard Target med Van Damme och, och de här filmerna kom till USA och gjorde dem på 90-talet så håller han kvar vid någon sorts 90-tals action. Men det som... blev ju lite hans amerikanska, alltså det, för det, det var ju så här, Broken Arrow med Christian Slater. Det, det, alltså det mattades av där. För har du sett det han slog igenom med de asiatiska, The Killer Nej, jag, jag, jag, och sådär? Jag har inte sett dem och de var säkert jättegroundbreaking på 80-talet. Men, men sen han, han har ju fastnat vid något 90-tals ideal, alltså som eller, eller liksom någon, jag att hans filmer De åldras liksom, de här 90 tals actionfilmerna Och Broken Arrow är ett tydligt exempel på det också Och sen, det han har gjort Efter liksom, Mission Boss på, på 2000-talet Är ju, är väl inte någonting som är värt Att hålla, ja, hålla, hålla i någon Filmsamling, jag menar paycheck, tyckte du den var, var Värd att se Nej, nej, nej, jag har, jag har glömt Handlingen i den till och med Men det var, är det Ben Affleck-filmen? Ja, och Uma Thurman. Um, så att, så att jag tycker, tycker tvåan liksom är, Det är ingen film jag gärna återser Och sen trean däremot var en positiv överraskning när de, när de liksom Där kanske man kan väl se det som att TV-serierna hade gått om Filmerna um, Då det kom till action och liksom Formspråket med uh, Alias och 24 och sådär och så tar de in då J.J. Abrams att, att göra den och det tror jag var Jävligt smart för den filmen får ju tillbaka På något sätt den edgy Ärtigheten som, som, som första filmen här tyckte att. att så det är inte jag vet Och det jag var rädd för då med fjärde filmen var att det skulle bli en urvattnad version av trean. Att man skulle fortsätta på det spåret. Och det, det har gått ett par år sedan, sedan trean kom. Och, och efter att ha sett Night and Day nu rätt nyligen som jag vet att du tycker om. Och Jag, mm, tycka, jag, gillar det. Ja, jag, jag tycker också eh, följer något som 90-tals ideal i hur man lägger upp en actionfilm, actionkomedi. Jag skulle också kunna tänka mig att. Den filmen hade jag gjort på 90-talet med Sylvester Stallone i huvudrollen. Nu så hör den mer hemma med Van Damme eller Segal i huvudrollen. Och någon, någon liksom gammal Baywatch-stjärna i Cameron mm -hmm. roll. Och den borde förpassas till någon som direkt till videohylla. Jag tycker inte alls den var bra. Och den visar också på något sätt att... Äh, har Tom Cruise-skärmen kvar? Har han verkligen det? Alltså, jag vill inte vara en av dem som säger att han är helt förstörd av det där Scientology. Vilket ju är. Alltså så här, för det kommer jag... Knyta an till lite senare i programmet Att vi styrs ju så mycket av Av den normen som vi bygger upp Och Tom, Tom Cruise Tycker jag har fått oförtjänt mycket Skit eh, Och dödsstöten på något sätt blev När han hoppade i Oprahs soffa Jag bryr mig inte så ofta Om det där Alltså jag, jag, jag gillar inte American Beauty Om jag inte gillar den med mitt hjärta Och jag tycker, jag tycker Tom Cruise Är superbra i Såna här sammanhang och då Mission Impossible är en jättetrygg och eh, lika säkert levererande på sin grej, sin action grej som, eh, som Matt Damon får beröm för med Bone-filmerna. Utan att jämföra tonen och sånt sådär. Ja, jag tycker han har varit säker i alla tre minuter på film, jag tycker han hanterar action, och han är, han är grym så. Men, jag tycker, jag tycker ändå han spelade på. Spelade säkert och, och hela Night and Day-filmen Var ju på något sätt gjord På något sätt automatiskt Alltså den, den gjord som är en Steven Seagal-film Kan man förstå jag menar nej, det, nej men, Och allt det ser jag inte emot det, det kanske låter som att jag älskar den filmen Som ett mästerverk och det är inget sånt Men jag hade väldigt, jag hade väldigt skönt och roligt Och fick lite självförtroende i det När jag läste eh, Tarantinos 10 eh, topp över årets filmer Och Night and Day låg på mitten av den det <laughs> där kändes här var skönt då, då, då kan jag verkligen Stå för att jag hade väldigt trevligt Sen, sen nej det, Men det kan ju också bli lite så Bara för att de springer omkring Cameron Diaz eh, Kanske då Skriker och ballar ur Och den har inget viktigt att säga brukar det heta s Men där bornfilmerna Automatiskt får jo, men det är skräp Frås att, att vara de måste att säga liksom. Nej, det, nej men då, de ändå de ändå Rör sig fram i, i actiongen Night in day eh, är fast i, ett, i, en, i en, en, en 90 talsutseende som var coolt och häftigt då för då räckte det att Michael Bay sprängde en bil eller det räckte att, att folk sköt på varandra mm. nu vill inte vi längre bara se eh, automatvapen avfyras i en lagerlokal det är inte häftigt och eh, sen tycker jag att, att Tom Cruise var trött i Night and Day men jag hoppas nu att har Mission Impossible på fyra och efter att trailerna döma så, så verkar den ju ja, ver verkar det finnas något väldigt trevligt i den men Eh, kanske mycket tack vare då, då eh, Att Micke Nykvist spelar skurken Jo men det, det var ändå roligt Man, uh, Vi har ju blivit lite vana Alltså det har inte blivit lika häftigt längre I och med att uh, i, i, europeiska Och även svenska skådespelare Använts Mats Mikkelsen till exempel uh, Fick vara bondskurk Vilket gör att det, då, det har öppnat upp Möjligheten Men det, det, är, det är snyggt För det, det är ganska dramatiskt Hela trailen Alltså så här de blir an Mission Impossible-gänget blir anklagade för att vara ter terrorister. Nej, det är, alltså, det är inte så i första filmen också. Det är inte så i tredje mm. filmen också. ja, ja men ja, okej, okay, ja, ja visst. Men det, det, det ska komma till en mycket nykvist. Och då är det roligt att se som, som, så många människor dö överallt. Och, ja. så, och så plötsligt kommer trailern till en punkt och säger Och den ansvariga för all den här skiten i världen i den här mannen. Och så ser man Mickey Nyqvist Man ser grabben i graven vid Ja, precis. Och, och, då, och, då, och då blev jag glad på något sätt. Det, det, det, det var, det, så det ska bli roligt av den anledningen. Uh, vilket jag inte automatiskt känner varje gång det är en svensk. Men, men här blir det ändå. Det, det, det finns ju någonting väldigt häftigt liksom i att Tom Cruise tittar på en dataskärm med, med en svartvit Halvtaskig bild på den här. Mm. Och vi måste stoppa Micke Nykvist. Ja, vad annars går det till helvete för oss Och alla andra i världen Mickey Nyqvist måste stoppas till varje pris Det är jätteroligt Nu då som avslutande del I veckans avsnitt Så kan vi ju snacka lite då Om med Damon och Ben Affleck För de kommer nu Det känns som att det är säkert frågan De alltid får vid intervjuer typ, När kommer ni samarbeta igen? När kommer ni göra någonting ihop igen? För ni gjorde ju Good Will Hunting och sådär Och nu ska. Det verkar det som att de ska samarbeta igen då Med tanke på att Ben Affleck ska göra, Re, göra. regissera, spela och producera den ännu titellösa biografin där Damon ska spela titelrollen och det är alltså Whitey Bulger, Bulger en biografi gammal ökänd skurk. Ja, som håller till i Boston, höll, höll till i Boston såklart med tanke på vart de brukar hålla till, till med sina filmer. Och med anledning av det så, så tycker du liksom att haten mot Ben Affleck är... som, som ju börjar avta i och med att han har börjat regissera nu och fått bra sked där. Men det Men som... ska jag säga. Det, det är väl mer att folk har sagt jag håller till regibiten åt, åt inte mm. att skådespelare Det är väl mer så? Ja, det är ju... Ja, då kanske jag... Precis. Och då, blir, då är min lista helt befogad. För... Jag har listat fem skäl Till varför Ben Affleck får oförtjänt mycket skit Och har fått genom åren Och Matt Damon strategiskt lyckas undvika det mm. Och för mig är det en liten upprättelse i med att mm. Om jag nu ska inta rollen Jag gillar Matt Damon jag älskar mycket han har gjort på film Men nu tänker jag vara den som står på skolgården Bredvid lilla Ben Affleck och eh, försöker, försöker trycka undan Matt Damon och den stora klunga människor liksom. Okej, okay. men då vi kör då kör, Yes, eh... fem skäl här eh, Och Till varför Ben Affleck fått så oförtjänt Mycket skit genom åren Nummer fem Är kort och gott Eftersom vi älskar hackkycklingar eh, Och ju fler Som inte gillar någon Ju mer okej okay är det Och så bara sprids det som en Löpel plötsligt tycker alla det här Vi har Marcus Birro just nu i Sverige Som inte får göra någonting Utan att han är den största idioten Trots att det springer omkring människor Och är idioter eh, Bredvid honom också Alltså det, han är inte ensam eh, Knasig Varför blev då Ben Affleck En hackkyckling då det måste vara en anledning. Mm. kan inte vara så enkelt att, att han är ett trä i Nej men nej ja, ja, det, Nej det vill jag inte hävda För att Matt Damon kan vara rätt trä också eh, Jag har här på min lista Dåliga val samt otur Direkt efter Will Hunting eh, så, så gjorde Matt Damon En liten men stor Titelrollen i Saving Private Ryan Med Steven Spielberg Han gjorde Talented Miss Ripley Det, det satte liksom fint Det han ville göra Han fick en Oscar nominering där för Talented Miss Ripley Eh, för han gjorde också Legenden om bägge vans Och en film som på svenska heter Dessa vackra hästar mm. eh, Det vill säga saker som inte var särskilt bra Ben Affleck Han gjorde Armageddon och Shakespeare in Love Shakespeare in Love vann Oscar För bästa film, han hade en roll i den eh, Men Armageddon grejen Kontra Saving Private Ryan Slog fel eh, Och direkt sen Går han och upprepar Bruckenheimer Samarbetet med Pearl Harbor Alltså Armageddon, Pearl Harbor Där Matt Damon hoppar på Steven Soderbergs värld så att, Och Pearl Harbor Floppar ju på ett sätt som ing, Alltså verkligen bara floppar Floppar på alla sätt och vis Förutom kanske då ekonomiskt <laughs> uh <-huh. laughs> Ja Men andra. Förutom uh -huh. just att, att den spelar in vä väldigt mycket pengar Men Och uh, Opopulär bland tjejer där ett halvår Det blir ingen ny Titanic Men Nej men han blir så, han blir så omnämnd för det Han gjorde bland han, för... Där, där ingen kommer ihåg Eller bryr sig om Ma Matt Daimons mindre bra filmer Som dessa vackra hästar Det, är det, var, kul. För att, det var för att de inte slog upp varje biograf i hela världen Men När jag fick, gick ut och sa Hej, nu ska jag vara huvudroll i Armageddon Jag ska vara huvudroll i Pearl Harbor Så, så valde istället då Matt Damon att Vänta nu, jag har en roll, så inte ens kommer ge mig eh, En plats på omslaget Bredvid Tom Hanks i St. Paul Ryan Men jag kommer ändå göra en tung film Med Steven Spielberg och jag gör liksom... Ja, men Ben Affleck gjorde ju det med Shakespeare Love. Liten roll, han, är inte, han, han finns inte med på. Och Armageddon tyckte ju människor om, men man får inte tycka om den. Jo, man får tycka om det men så att ändå hon med facket som tom filmstjärna. Det, det, det, det är det kanske folk, som jag tror också vi pratar om, så folk... Ja, men Chasing Lanes. Kommer du ihåg Chasing Ben, Affleck, ben, Affleck, ben Affleck eftersökte, eller blev någon sorts filmstjärna i och med kanske Armageddon och Pearl Harbor. Han, han, blev, han blev någonting, han ville hamna på små flickors väggar. Och folk pushade honom till det. Procenten tyckte också att du kommer vara på lilla Mia i Södertäljes vägg. Bredvid Brad Pitt. Och Matt Damon kanske mer valde då att, nej men jag vill vara skådespelare. Och jag vill hellre jobba med intressanta människor som Soderberg, Spielberg och liknande. Är det en tanke kanske? Ja men det, det är helt enkelt en... Jantelagen som finns inte bara i Sverige Över hela världen För att eh, ja, de börjar göra lite Jag menar, Ben Affleck har ju gjort Massa små grejer också det, det känns orättvist Han gjorde Chasing Lanes där med eh, som ändå det, var hellre, det var väl inte heller någon liten film Då det var ändå, det var ändå En stor thriller som också gick upp överallt Ja men den nämns ju aldrig Och den, den, den, den sa ju alla Okej, okay, bra Men men så, så, så slutar man Nämna den liksom, den, var ändå, den var väl ändå en, en film Naturlig för en filmstjärn att ha sig anpassat också Men han fick liksom spela huvudrollen i Daredevil Han Han väljer Paycheck jag menar, Jo men det, alltså, det är ju alltså, Jag tycker jag, att, Matt Damon så, så, så varligt som honom cred är ju nästan att han ändå hängde lite Med Kevin Smith till skillnad från med Damon Som kanske inte riktigt har, har, har det Men annars, så försökte han ju vara filmstjärna Men hur som helst Dåliga val, det håller jag med om och lite otur. Det är, det är väl suger, tycker jag. Men det kan vi aldrig veta. När man, alltså vissa av de där faller ju platt. -rullarna liksom. Ja, Han trodde väl, han trodde väl att, att han skulle, med tanke på potentialen som finns där, det vill såklart han trodde mer på en batman film. Alltså mer, lite mer åt kanske något, något, något mörkt och inte det men det blev, det blev så fort här Ungefär att Ben Affleck får inte ja, han, får, han får inte göra några misstag eh, det, det, Han blev ju så fort bör, Vände det verkligen för honom, liksom Men jag har här en nummer tre, dödsstöten Kallar jag den ja. Där han har lite sig själv och skylla Och som kan gå in lite på det här Med ändå alltså, som, Att Matt Damon kanske Från början var lite mer disciplinerad Lite sundare, där Ben Affleck kanske förlorar sig lite för Jag kan tänka mig fästa lite för mycket Och sådär eh, För då har vi Slutscenen i Some of All Fears ja. eh, Jack Ryan Filmen där Ben Affleck Skulle ta ja, över då, Harrison då, Ja, de då, då, då försökte väl typ reboota serien Eller starta upp något nytt med Exakt, Affleck, och det här sker samtidigt Som Matt Damon gör Slår igenom, eller vad man säger Med Jason Bourne-karaktären Mm eh, och, och det, det kunde ju varit så fint att båda fick Sin leda, sin serie Men det jag har som dödsstöten Är slutscenen i Samma All Fears För han klarar sig rätt bra i den här filmen Alltså den, den, är, den är inte jättedålig Men i sista scenen Så går han helt ur karaktär Då är ja. han såhär och oproffsig För det, världen har räddats Och han Och någon gammal eh, Rysk agent Möts lyckliga utanför Vita huset I hemlighet Och så, och, och, han, och det är fortfarande den här Mystiska politiska trillen Men Ben Affleck Avslutar in online Som blir så här såhär Nu fryser vi bilden Och så kommer glad musikspel han, det, det, För jag såg om den för något Halvår sedan och då tänkte jag på det Det är här Han hade blivit förlåten eh, Pearl Haber och du vet så här dåliga val. Där är väl allting. Om mm. han inte hade fiantat bort slutscenen i Samavall-affärs. Eh, samtidigt som Matt Damon visade på en helt annan Skådesdisciplin genom att bara sätta den här. Eh, Jason Bourne rollen Men eh, nummer två då. Du har jag skrivit styres av kärleken. Det här är också varför jag skulle vilja få honom Ben Affleck på något sätt är mer mänsklig Än, än, äh, än Matt Damon Han är romantisk och kärleksfull Det händer ju också här efter Good Will Hunting Att, att där Matt Damon fortsätter Att bara ta med sig sin mamma På Oscarsgala efter Oscars På röda mattan mm. Så blir han ihop med J-Lo Och gör de filmer De gör filmer tillsammans <laughs> eh, Vadå? Ja, och med en flick Men gör saker tillsammans, det är en rätt mysig tanke Precis, och, och ja exakt Alltså han lever för sin tjej Alltså han vill ju hänga med henne Så att, Och då, det tar över Känslan av att nej det här är inte bra för min karriär Eller det här är en, nog en usel film Där ju Matt Damon När han väl träffar en fru Så, så blir hon direkt känd för att vara blyg, hon säger aldrig någonting Hon är supertyst Vilket blir jätte... Passligt för hans personlighet Kanske att nej, men Hon vet sin plats alltså, han, han är inte alls romantisk Kanske på det sättet Utan han, han kör sitt race No matter what Medan Ben Affleck färgas lite mer eh, Av kärleken Av familjelivet Och då Det påverkar naturligtvis Han gjorde Jersey Girl till exempel Då, då, då var han redan bränd på Julie där Så det var ju bara en en jo, Jennifer Lopez. fortsättning på det men... Ja men precis, och kanske så här, eh, Drömmer om att bli far Så att då passar det bra att spela en film Där han får vara farsa alltså, Så, att, så att, han, att han är lite mer Family där, som styrs av sådana känslor Vilket, vilket är fint Kom ihåg att den här listan Mest vi pekar på saker som gör att man Slutar mobba Ben Affleck? Jag menar, ingen mobbar Peter Stormare Eller? Alltså hur mycket skit Gör inte han? Alltså, jo och... men han är inte Ja, det är väl sant att han gör. Uh, han gör väl allt. Han gör väl högt och lågt och allt möjligt. Men, uh, men det är en, en annan typ. Han vill vi se allt möjligt också. Eller hur? Man blir glad när Peter Sommer dyker upp som om, om, det, om det så är djävulen i Konstantin eller är med i, i något mer. Vettig, men här, ka, här kanske vi har det, Emil. För jag blir inte så glad. Alltså, jag blir inte ledsen. Men jag påverkas inte något särskilt av att se honom dyka upp. Och Kanske spelar över lite i Konstantin Som jag älskade Men hade lite svårt när han dök upp Även om det såg häftigt ut Men, men däremot Ben Affleck Jag vet nu när han dök upp i den här På svenska dumpa honom eh, I en biroll som Jennifer Anistons eh, Pojkvän Ja eh, Och där däremot blir jag glad Det vill säga att det är väl därför Den här listan har kommit till Jag gillar ju tydligen Ben Affleck jag tycker om att se honom i filmer. Jag, ty jag tycker inte han är dålig. Och sen Men, tycker inte jag han är... Jag Tycker lite att Ben Affleck är lite jämf jämförelsebar med Paul Rudd på ett Myser du i... Alltså... Jag myser I, lite du med Ben Affleck. när, ja. när du kollar Ben Affleck? Ja, för nu börjar jag tänka här i mitt huvud. Jag tyckte ju... Nu, nu kommer det så här stor, vad ska man säga, skämmingsvarning. Jag tyckte ju till exempel han gjorde en film med Gwyneth Paltrow som hette Bounce, tror jag. Okej, okay, eh. ja. Slut av 90-talet Förmodligen rätt bortglöm Som jag tyckte väldigt mycket om För att Men heffleck är fin Okej. Okay, uh, men första skälet uh, Första skälet Går in nu lite i nutiden Som också Och vi har varit där och nämnt Och det, det handlar om att ha, Han kanske då har ett övermod Det går in i det här romantiska Kontra Matt Damons lite mer försiktiga Beslut Där kan man väl ändå säga att han har, ja, han, han har gjort bra val Men det har varit också försiktigt alltså han, han, han går lite i Skuggan av George Clooney När han, när han, när han pratar mycket om Välgörenhet och fred Vilket ju är alltid bra när, mm. när folk gör Men där liksom då Ben Affleck har, har styrts Lite mer av sitt hjärta Men nu då även vågat Trots att han bara blev hånad hånad Så han vågat liksom Arbeta på det här, att bli regissör och sådär eh, Vilket förmodligen är Det som för samman dem igen Jag tror inte det är Matt Damon som tänker bara, Fan, Ben Affleck får så mycket skit här Min polare får så mycket skit på skolgården Nu ska jag göra något med honom Nej, men tror du verkligen uh, Ben Affleck tänker då, fan vad mycket skit jag får hon han ändå är rätt nöjd Nej, jag tror, nej och, ja, ja, och jag tror han Nej, nej ja, Precis, jag tror han är cool men det visar ändå på något fint här Att nu arbetar de tillsammans Och det är när Ben Affleck har blivit res respekterad igen Och då passar det för Matt Damon att ta sig an Mitt exempel här går mest ut på att se vad fin Ben Affleck är Matt Damon hade aldrig pallat att hamna där Ben Affleck har pallat Det är väldigt få som hade pallat det Bene Ben Affleck gör det Men... Så men när, när Damon och Mike Moore står på, i Madison Square Garden och lyssnar på en programkonsert, vilken konsert är Ben Affleck på då? Han är hemma och har roligt med sin fru och sina barn. Och det gill, jag gillar sånt, jag gillar sånt. Sen tycker jag inte heller att Ben Affleck är någon, någon sån här, alltså folk och verkar, folk målade upp det på andra sätt också när han blev regissör. Han var, åh jag gjorde Gone Baby Gone. Den är så underbar, och han gjorde The Town Hur klarar han Nej. av den mannen här mannen? Han, han hittar en, en väldigt bra stämning Och jag håller med den, för nu har jag ju verkligen Sagt så mycket fint här om den Affleck Så jag kan säga att The Town Som blev väldigt hyllad alltså, ja. eh, Arbetarklassen hit ja, ja, precis Och, ja, och, och jag, jag tycker den är en, så här, en bra trea, men Inte så jättemycket mer Och Gone Baby Gone gjorde en Favoritbok eh, var, alltså, men han har en väldigt stämning Det vill säga att han är, han är abil Men jag håller med dig där man, Helt enkelt kan man sluta överanalysera Ben Affleck åt alla men, håll och kanter du har, ju, du har ju precis superanalyserat Ben Affleck med den här listan ja, Jo jo Men som en kontrast till alltså, det, Så nu kan vi väl bara säga så här, nej, Han är helt Han har gjort en karriär som motsvarar de flesta karriärer Det finns mycket skit Där på resan det roliga med den här listan Emil Det är att jag hade ju en, en hybris Förhoppning om att Vända människor I ja. uppfattning om Ben Affleck det, det enda det gjorde var att Mojna ut lite mina ut... Alltså, Jag kände att det fick att, att, att jag istället blev lite osäker på Varför jag st Stod upp för den här människan För du har förmodligen rätt Ben Affleck är nöjd och bryr sig inte så mycket Och så har jag istället att picka på pojken Matt Damon Som faktiskt gör viktiga saker Alltså han han, han han liksom försöker säga saker Politiskt viktiga saker Med varannan film Alltså han, han, han vill göra någonting stort Medan jag hyllar då Ben Affleck som ah, han är en familjeman Trots att han kanske bara eh, Ligger hemma lat på soffan Dricker lite bärs och säger Håll käft ungar <laughs> Okej okay, men då, äh, tycker Jag tycker jag vi kan summera allting Och eh, avsluta allting här Vår andra podcast Med att um, ja Jag kan helt enkelt fråga dig Vad, vad händer här härnäst för dig Vad kommer du göra som har med film att göra In till nästa vecka Jag saknar min tv mer och mer Jag kommer kanske se... Jag Kommer försöka Åka ut ur... Jag tänker försöka se Our Idiot Brother. Och så tänker jag... Se om mitt föräldrahem är tomt... I helgen. För då ska jag åka ut och se gamla vhs filmer Bland annat... Eh, Adams revben... Med Catherine Happen och Spencer Tracy. Okej. Okay. ja, Själv så vet jag inte vad, vad som kommer hända. Jag håller på med en filmtenta just nu. I filmmedelskap B... Efter det, jag, ska, jag, ska, jag ser fram emot George Clonis uh, The Ideas of March Så den, den väntar jag på med spänning uh, Så att, uh, den kanske vi kan återkomma till nästa vecka Men uh, ja, nu tänker jag säga hejdå till dig och uh, på återseende uh, på, på återseende